د زو شيرونو کې مسله ذکر کوله د تادیه تجالي شی او لازمی دی اته چې مو زده مو تاتیکو داو دا ده مو تاتیکو له یوه طریقه اغه حرف جر او اغه څه حرف جر یعنی مفعول تورسی کی ته تو په واسطه د حرفی جر به مفعول تورسی کی په واسطه د حرفی جر اوسه حرفی جر خو بیا خامخاته ذکر کای ځکه چې پته ولګی چې ته مفول مفعول ترسته لپاره واسطه ده چا به حرفی جر به اوس کلهنا کله داس کېږي چا هر فجر حب شي هر فجر شي حب شي او هغه فیل دا جو شي چې کممونه دا مپول جو شي د چا سره فیل سره ستا سوفنی باندې د ته ویل کېږي حزه فول ایسانال حظه فول ایثال یعنی حرف جر حضب شو او دا مپول متصل شو دا چا سرا فیل سرا مکتا پا جا انی کی شوی جا او لازم دی جا او چی کم دنو فیلی دی لازم دی اوست جا انی زیدن وائی ندہ سنگا مپول دا فیلی لازم دا پارخ مپول نرائی سنگا دلتا مپول لاغلوی دل ال اله حضب شوه ده جاء زیدن الیه اصل که داسیو جاء ایلیه زیدن ما خوال زید سو شوه راغی اوز دل تا کی دا جاء متعدی شوه ده یاد متقلم تا چا سره اله سره دا اله تی سکی حضب کی او دا مقولی و زی کی د چا سره فكرنا نجا اني ويلش سويلش جاء اوكي جاءت السؤال وكيت لازمي سن متاتيشه ده تو تو يدلت اشهد حذفول يسار يالك وخساره موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا واختار موسى قومه قومه منسوبه فواختار ستا اختاره خو لاظمي دی اختاره سه لازمی دی لاظیممي دی دلته قو مغوڅنګه مفول راغلی دی د مفول خو نه را جواب دا دی چې وختاره موسا من قومي دلته مننوام ته شوي دی حظف شوي دی دا شوي دی حظه فول ایثال حظه فلیال دوه قسمه دی یو د سي او بل د اعتراي یو د سي او بل د سماعی مطلب دا دی چې غ ځای کې هغه جا را کول او موپول جو کوول چا سره فیل سره منصوب ب نزل خاف دو ووي که نه ذا موقوفي فسمع العربه يا لك غيث كم نو اری نه لاری سمع شوی لا غین سمع شوی انه او به کومنګ نی پاغی باندې بیا مونګ بل قياس کولې نشو شای غی کوم ځای کې کړي نو اق قذای به کو نور به مون قياس کولې نشو یتو ویل کېغه حذف والایصال سماعی یعنی هر فلس رمغلو شو کوله او د هر و فل سره مغدا کوله نو پسری علامه اورد سم دویم د حذف و ارسال سشست تی راضی شا کثیر و شایعی هغه باندې نورم قیاس کدهل شي دغیره په یو قاعده وی لکه دا په غزا کی کنه چې کوم ځای کې دا فعل لازمی کم مفعول ته در رسیدي شوی د په واسطه دار فجر سره او هغه مفعول چې کم دینو هغه مصدری په ان او په ان سره انو په تاسو سره ان سره په هغه باندې داخل شوی ان او څه شي او an, او ان داخل شو وي نو په دغه ځای کې حظهل ایثال کرو شاید لکهجبته نهکه قامون ل کا عجببته من نهکهقامون دی ده صحیح شو که دا من ته شوی دی حذب شوی دی خو کوم ځای خد کې التباس الاتبااس یا راوه یعنی مانا خرابی دلا که حرف جردی حضب کو ملتی بات سکی دو را تو دغز ای با بیا حضب و لی نه نکه اگر که مصدری په انو پا انا سران مو خورو دا به فول مصدر دی پا انو پا مفول مصدر دی پا جا سران اناو پا اننا سران خوکتتی نه حرف جرد سکی دی حذف ک او ایصال ک ہے طغزای کہ معنی کے ارتباض کی راضی بس طغزای و بیا حذف و ایصال نک ہے ان یام قاعده دادا چې ما ټول مصدری په ان او په نصر او فلم کسی وی لازمی وی طغزای کی هر پر جر حذف کی اوس لگا راغب ارغبتو ان تقوما ارغبتو ان تقوما اوس ان تقوما د انتو شدی تقوما اوز دا مصدر دی پا ان سران او راغب تو پیلی سدی لازمی دی سچه کم دنو وای چیز دل تا که اوز دا انتا قوما تا حرف جرسکو حذف کو اوز دا دی راغب سمانه دا چی تا, انح... تا حرف جرسکو حذف کنو دی راغب سمانه راغبت پا دو مانو رازی دا راغبت پا سیلکی چی فی راشی نو پا مانو د محبت رازی او چې عنې په سلا کې را شيته په معهزه ارا سر را ځي اوس د دی انتهکومه مخک کې فی پرت چې مونږ د رغبت مع نه محبت وکو او کاې نپت چې مونږ د رغبت معه ارا وکوو او البا کېي را ځي نو راغب توفی ان تکومه باید وایي چې ستا کم مراد دی او یا به عن تو عن انتهکووم وای چې کم ستا سر مراد م دلته به حاضاف کوی نه ځکه دلته بیا التي بعض راځي د دې التباس نه ځان بچ کولو د باربا بیا ته خامه خاطی کمندنو اغه حرف جر څه کوي ذکر کوي او اعد لازمم بحرف جر آ و ان حذف فنصب للمنجري او تادیه کوا چې کمندنو ته متادیه کولا زمي لره په حرف جر سرا او که کړی شي دا حرف جرون بیا فنسب للمنجری فنسب للمنجری بیا چه کم دنو نسب واجبو گرنه دا منجر دا پارا تا مجرور دا پارا نسب سو گرنه لازم سیده کنا منصوب بنز علم خافل نقلا خدا سماعی ده نازشی دی وفی انا وانید ما امن لبسن کاجب تو ایدو ڈاوز حضف العیسال غیر سمائی تیراتی ذکر کئی او پا انا او پا انا کیتر ایدو دا چکم دنو موافق القیاس تے کتیر و شایدیں خو سردام اندیل تباس نکورے سردام اندیشانہ لگا مثالشو عجبتو اینیدو عجبتو من این یعطت بیا اینیدو عجبتو من نزل دا من سے شویدے حضر شویدے حریانم دیدنش دیدی اتبر کئیدو وَالْأَصْلُ سَابِقُ وَالْأَصْلُ سَبْقُ فَائِلِ مَانًا كَمَن مِنْ أَلْبُ سَمَّنْ زَارَكُمْ نَزْجَلْ يَمَن داوست شکم دنو یو بلا قیده ذکر گئی لفعل متعدی کم فعل چو متعدیوی مفولینو تا او مزاق د مفولینو یو نوی یانه مبتدا او خبر نه وي هغه مبتدا او سنوي خبر نه وي نو دا دو دومره بولینو کبا کم یو اولا بالتقدم نه کم یو اولاله لی تقدم لکاته زیدن درهمان نه کنا نو دي کی اولا بالتقدم بکه کم یو ده لغدا اته تو درهمان زیدن اته تو زیدن درهم دی او داغ خو دواړه مپولونه دي که نه دواړه چې دي دې او مونږه مخکې کوو کم یو سند درته دا ک کوي چې کم یو معوي فلي که نه کم یو معوي شو وي په کم ک چې مع نه د چا وي فیل پر ته وي دغه تقدیم اولاو او دی داغه تقدیم اولاو اولا اوسته چې زیل ل روپسه کو ورکای نو زیدی سکی. حق لیتا. دیدی دا دا فائیلیت دامانا بچا که دا. زید که دا. پونش ہوئی. تیچ چالا جامع ورکای الباس که چا جا دا جامع آغوستای وغیر غوندي گانا. آغی سکی. آغوندی. نو آغی کی او کسم دا لابس مانس دا. پراتا دا. پونش ہوئی. کاسهته <سید> ځایدن سو بند نو تا خو ضای ته جاې وغوستهولی خو لکه ضای واغستلی که نه خو شو چې کوم کې مع نه دی چا وي فیت دغه موقدمم ځکر کوول سر دي نو ول اسلو اولا او رااج سر خو فیلین مع نه هغه مخکېزکر کوولې د هغې مفولو چې هغه پمانه کې فلي پهماه ک چې دي ف کې پرته ه فیت لکه مثالې من هل ب سمن ظه کوم من ن یامن لکهمن شو پهدي ترکیب کې ل کامن شپدي ترکیب کې ل کامن من که نه لکه من ش د دی روان کامن من لکا من شود دی ترکیب نا چه الب سن من زارا کم نسل یمن واغن هغه آغا چاہتا چه زیارت اکتا سو و دلشوی جامی ده یمن ده یمن تحقا ولا سکی وارد نو دا الب سن نا خو فیل فائل دیگه دی الب سو دیگه نا سشی ده الب دی خفیفا نو الب شو. شو. شو نو شو خاذف شو نو البسون شو الب از ریبون والا چیزه نو البسون واچووی واغندووی ورکی چکم دنو منزارکم ده مکول اول آغا چالرا چیغی زیارتو گستا سو نس جلیمن ایمن سو جلیمن آغا جامی چیاب چار سده کیو دلیشی ویوی نو اکا چار سدوالی سپلی والی سکی البسون منزارکم نس جلیمن واغندوی چی کم دنو آغا چا دا چیز زیارت تراغلیو استاسو نس جلیمن نس جلیمن ودل شوی جامی چه کم دنود یمن هم ویلزم الاسلو لموجی بناره و ترک زاکر الاسلحت من خدیره